Platonov, de Anton Pavlovich Chekhov. Adaptare radiofonică de Anda Boldur. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului Național din Craiova. Ce te-ai oprit, Ana Petrovna? A, aici erai, doctori Trileschi. Da. Nu vezi de complet dezacordat. Hai să ieșim puțin pe terasă. Să auzim ce mai povestește Porfir Semyonovici. Face teorica obicește, <gri> În concluzie, Porfir Semyonovici, în concluzie... În concluzie, pe vremea noastră știam să trăim pentru un ideal. Iar idealul cel mai de preț era femeia. Mm. A, femeia ideală, bineînțeles. <gri> ce -o fi cu Platonov că nu mai vine? Cam nepoliticos din partea lui, nu găsiți? Da, fiindcă a venit vorba, ce fel de om este acest Platonov? Îl găsiți, într-adevăr, atât de interesant? După părerea mea, Platonov este eroul unui roman contemporan. Da. Din păcate, nescrisă. Da. Trebuie să vă mărturisesc, eu țin foarte mult la Platonov, nu numai pentru că mi-este cumnat, nu, dar omul ăsta are o inimă de aur. Nu înțeleg de ce se lasă atât așteptat. De mult trebuia să fie aici. Serghei! Ești sigur că ai trimis vorba să vină? Absolut sigur, mamă. Bine, Ana pe Cum îi permit acestui galigan să-ți spună mamă? Și <laughs> <laughs> de ce nu? Dar e fiul fostului meu soț. Deci, într-un fel, și fiul meu. A, vorbeam de lup și lupui la ușă. E chiar Platonov cu sa! Platonov! Ziua. <fie> sfârșit! Ce, Ce mai faci, Sașa? Nu no, mă bucur că te văd. Bine ați venit pe la gurile noastre, Ana Petrovna. Și dumneata, Serghei. Bine v-am găsit. Da, să intrăm în salon. Mulțumim, mulțumim. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. la ia-n mulțumesc, Mulțumesc, Ei, Hai, povestiți. Ce mai e pe la voi, mă mai duce? Mm, sănătoși, voi Slavă, nu. domnule! Ne-ați lipsit mult, Ana Petrovna. Iarna asta a durat o veșnicie. Vezi, Ana Petrovna, eu ce-ți spuneam? <laughs> ai, doamne, am impresia că n-am mai fost pe aici de 200 de ani. Și ce ai făcut în tot acest răstim, Platonu? Am hibernat, am dormit, am mâncat, am citit romane cu voce tare am mai și băut. Da. Asta am mai ales. Cum? Ai început să ți bei? <laughs> cu măsură, cu măsură, Ana Petrovna. Ce vreți dacă mă plictisesc? Nu, fiindcă nu am ce face, dar îndată ce îi spăvesc cu școala, mă cuprinde urâtul, splinul, cum îi zic poeții. Și beau ca să uit. Nu-mi place ce se petrece cu dumneata. Trebuie să luăm măsuri. Are și splinul antidotul lui. Nu-i așa, doctori Trileschi? A, fără îndoială. Dar ceea ce nu înțeleg este că nu te poți plânge știu. de urât Când ai alături de tine un înger Cum e Sașa Surioara dragă Unde ești tu? Tu cum admii? Drept să-mi spun dragul meu nici eu nu pe atenție Donata Sergei într-adevăr dreptul să nu mă înțelegi De ce? Deoarece după cât te știm ești proaspăt însurat mm -hmm. Felicitările mele Mulțumesc drag. <laughs> Sunteți cum s-ar spune soacrana pentru droa <laughs> Dar ce să-i faci? Am ajuns și aici În orice caz a fost o surpriză pentru noi toți nici eu nu mă așteptam să săvârșesc cu asemenea erezie. Lucrurile s-au petrecut cum nu se poate mai simplu. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut, ne-am luat. Stai tot. Se roabe pe cap, Sergii. Ascultă mai pe mine. Eu unul sunt fericit. Sofia este o soție ideală, model. Ți-ai găsit cumva și o slujbă? Da, mi se propune un post într-un gimnaziu, însă nu știu dacă să primești. Ar fi momentul, ar fi momentul. Dacă nu mă înșel, trei ani de când ai absolvit, nu? Da. Da, da, de foame nu mor. O atracție specială pentru pedagogie, nu am, așa că de ce să mă grăbesc? Am tot timpul la dispoziție. Domnilor, domnilor, timpul trece foarte repede. Da. Iar acela care lasă să treacă trei ani, lasă să treacă și zece și chiar și 20. Eu v-aș fi recunoscătoare dacă l convinge să se hotărasc o dată. Personal am epuizat toate argumentele. Oh, serios, Serghei, ar fi momentul să renunț la acest dolce farniente. Da. Mai ales că situația noastră financiară este mai mult decât critică. Soțul meu, Dumnezeu să ierte, ne-a lăsat, cum bine știți, cu toată moșia ipotecată. Și suntem cu toții la discreția creditorilor noștri Rana Petromna, vă rog Am fost prietenul răposatului general Sunt admiratorul dumneavoastră devotat și dezinteresat Atâta vreme cât există, nu aveți de ce vă teme Nimeni nu se va atinge nici de un fil de iarbă de pe pământul dumneavoastră Îți mulțumesc, Porfir Simonovici Îți mulțumesc, fără Ce inimă bună are un ghiuș bătrân, vrea să ia de nevază Ceea ce nu înseamnă că Serghei nu trebuie să-și asume și el anumite obligații Cu atât mai mult cu cât acum este cap de familie Na, Evident, evident A, Dar apropo de familie, nu v-am prezentat încă pe Sofia Mă duc să o caut Știi, Serghei, eu pe soția dumitale o cunosc Ne-am cunoscut la Moscova Serios? Când asta? Acum cinci ani pe vremea studenții. Sunt curios să văd dacă are să mă recunoască. O, oh, tornuți nu-ți închipui că ai schimbat atât de mult de atunci. Mm, știu și eu. Uneori am impresia că da. Sofia! Sofia! Unde ești, dragă? Sofia! Aici, vin îndată. Am chemat-o, vine. Îi plac atât de mult florile încât ar fi în stare să stea toată ziua în grădină. Hai, Sofia, hai, draga mea, hai, ești acceptată. Hai. Pentru dumneata l-am cules Ana Petrovna. Mm, ce parfum dulce și fin Ador liliacul Uf, am obosit <laughs> Și arde soarele ca focul <laughs> Cum? Dumneata aici? Mm, nu știei că Platonul e vecinul nostru? Ba da Aflasem că locuiește prin împrejurimi Dar nu credeam că... M-am schimbat mult Nu așa Sofia Egorovna da, te-ai schimbat, dar în bine. Cum să-ți spun? Ești mai. Atunci erai un băiețandru. Păi Sașa, o cunoști? Soția mea. E Sașa, da, da. Îmi pare bine. Deci. Te-ai căsătorit? Ca și dumneavoastră. E sigur. Câte nu se pot întâmpla în cinci ani? Au și un băiețe? Oh, da. Care seamănăleit cu Mișa. Să aș înca. Să Și altceva? Vreau să spun ce faci. Cu ce te mai ocupi acum? Destinul <gântări> mi-a jucat o festă pe care niciun caz n-aș fi putut-o prevedea pe vremea când dumneata a vede în mine un al doilea Byron. Sunt învățător de țară, Sofie Igorovna. Dumneata? Da, Eu. Știu, pare ciudat, dar. Universitatea sper că ai terminat. Nu. M-am lăsat de universitate. Dar de ce? De ce? Nu știu. Așa, pur și simplu. Într-o bună zi mi s-a făcut lehamite și m-am plecat. Păcat. Pe urmă am venit aici și m-am împotmolit. Sunt ca un bolovan în albia unui râu și viața curge pe lângă mine. Îmi pare rău. N-aș fi vrut să te aud vorbind astfel. Sofia Igorovna, aș vrea să te întreb ceva. Atunci, în ziua aceea, când urma să ne vedem, de ce nu ai venit la întâlnire? De ce n-am venit? Bine, dar ți-am scris. Mi-ai scris? Eu n-am primit nimic. Cum? Doamne Dumnezeule! Dar atunci înseamnă că... Sigur, sigur, vor fi, să Ai perfectă dreptate. Da, chiar fi să trecem o supragerie, nu? A, adică, Ai poftim, să așa. Haide-mi, să te rugății cu oameni, Sofi, Platonov, și voi. Da, Ana n-am dat. Deci asta a fost, Mișa. Ai crezut că n-am venit la întâlnire ca să te umilesc? Eu am fost convinsă că ai primit scrisoarea În care ți explicam de ce nu pot veni Și când mi-ai răspuns din indiferență Ce neînțelegere stupită Soarta ne joacă uneori asemenea farse care... care ne schimbă întregul curs al vieții Dacă nu se rătăcea scrisoarea dumitale, Cine știe în sfârșit, bine cel puțin că am putut avea această explicație Altfel Mișa, dacă ai ști Îmi pare atât de bine că ești aici Cum să-ți explic Simt un fel de împăcare la gândul că ne-am recăsit Că dincolo de tot ce ne desparte Putem fi din nou prieteni ce cu voi? Vă așteptăm să începem masa Tot nu ați mai isprăvit cu amintirile? Cu amintirile nu isprăvești niciodată ce mai faci, dragă Platonov? Ce mai spui? Sunt bucuros că v-ați întors, Ana Petrovna Că ne-am întors cu toții? Cu toții Și în primul rând, dumneavoastră Pentru mine, abia acum s-a sfârșit cu adevărat iarna A fost atât de lungă și de cenușie Iată, ați venit și totul s-a însuflețit A căpătat strălucire sunt alt om Nici nu bănuiți ce înseamnă pentru mine Prezența dumneavoastră Ana Petrovna Exagerez, <hântăriva>, Platonov Exagerez <hântăriva> <hântăriva> <hântăriva> Și putem sta de vorbă fără martare. Vrei să-mi acorzi un mic te a Cu plăcere, vor fi semenoviți. Dar să ieși pe terasă, e prea cald. Într-adevăr, e, e cald. În schimb, ce animație, ce am vreme. Mie îmi pare bine că se distrează măzafirimea. Ești o gazdă perfectă. Oh. Da, da, da, da. O femeie plină de calități. Ești prea mare. Nu, nu, nu, nu. Te apreciez fiindcă te cunosc. spune mă ai primit scrisoarea mea? Da, părfir Simenovici. Am primit-o și am citit-o cu multă atenție. Te rog să mă crezi că am chipzuit îndelung la răspunsul pe care să ți-l dau. Îmi pare rău. Nu pot accepta propunerea dumneavoastră. Sunt adânc mișcată de simțămintele pe care le nu pentru mine. Și mie mi-ești foarte simpatic, însă... De căsătorie nu poate fi vorba între noi. Păcat. Ar fi fost o rezolvare înțeleaptă Pentru amândoi Eu aș avea o nevastă tânără Frumoasă, deșteaptă Iar dumneata Ai scăpat de singurătate De grijile financiare Care te apasă Ți-ai păstra și moșie da, Știu, știu, ai dreptate E poate o prostie Pe care o fac, dar Nu vreau să mă mai căsătoresc am învățat cu singurătate. Cu asta nu se învață omul niciodată. Ce să-i faci? Pe semne că așa mi-a fost scris. Îți mărturisesc însă că nu mă așteptam. m sunt cu gândul că... În sfârșit, ce rost mai are? Dar îmi pare rău. Foarte rău. Și mie, fi similor. Și mie. Eu... Sunt -mi dai voie să mă retrag. E târziu și sunt obosite. Rămâi cu bine, Ana, Petrona. Noapte bună. Noapte bună, Porfir, Simenov. Gata, Serghei, nu mai dansezi. Ești foarte schimbată, Sofie, și nu înțeleg de ce. O, ți se pare, dragul meu, o, ți se pare. Totuși, ceva s-a întâmplat. Ce? Nimic. Ce se putea întâmpla? A, atunci, de ce ești atât de nervoasă? De ce ești rece cu mine? Eu nu știu. Nu știu. Sofie, tu mi ai spus ceva... Ai secrete față de suțul tău? Nu am secrete și nu ți-ascund nimic Acum mă plictisești cu întrebările tale Suficient înseamnă tonul ăsta? Înseamnă că nu mai suport să stau aici M-am săturat Suntem veniți abia de o lună, să Știu Însă Se... Pe semne că nu împliește viața la țară Știi? Pe drept să spun Am început să mă satur de toate seratele astea Pe care le organizează Ana Petrovna Bine, dar mama face asta pentru noi Ca să ne distreze se poate, Serghei, am să te rog ceva. Hai să plecăm de aici, te rog, Sofie. să plecăm cât mai departe, în străinătate. Sofie. Nu spune nimic. Sigur, Sigur, Sofie, dacă vrei tu, însă cu ce bani? Nu-i importă. Vreau să spun că nu avem bani, Sofie. nu e nimic, faci tu rost. E bine, am să încerc, am să mă împrumut. O fi nevoie de o sumă mai mare... Oricum, de vreme ce e vorba de străinătate Cred că tot Paris. A, bineînțeles, dar îmi făgăduiești că plecăm mâine da, da, dacă vrei tu Fie și mâine Vino să-i spunem lui mamă Nu, du-te singur Eu mai rămân să fac câțiva pași prin grădină E atât de plăcut Dumneata, ești Platonov? Da. Ce faci? De ce ești singur? Știu și eu. Vrei să ne plimbăm puțin? Sigur, Sofia. Ce noapte frumoasă. Și ce lume. Ca o lanternă venețiană. Sofia, așa să te întreb ceva. În ultima vreme a început să mă ocolești. E adevărat Nu? E adevărat De ce? Din ce motiv? Fiindcă tot plec mâine, am să-ți spun Pleci? Unde pleci? Plec cu soțul meu în străinătate În Franța, probabil Acum am hotărât Mai bine zis, eu i-am cerut De ce? Vrei să știi Nu mi-e ușor dar trebuie să am curajul să-ți spun și de ce plec Și de ce te-am ocolit în ultimele zile Mi-e frică de dumneata Sofia Ai înțeles ce înseamnă asta? Înseamnă că am început să mă gândesc la dumneata Că simt nevoia să te văd, să stăm de vorbă Mult mai mult decât o îngăduie simplă prietenie Nu știu cum am ajuns aici Dar nu mai am o clipă de liniște Nici nu știi cât de mult mă zbucium Și eu mă zbucium, Sofia Igorovna. Și eu trăiesc în așteptarea clipelor în care am să te pot vedea. Iar adevărul e că nici nu știu dacă întâlnirile cu dumneata îmi fac plăcere fiindcă îmi evocă trecutul sau dacă îmi place să evoc acest trecut tocmai fiindcă e legat de dumneata. Oricum ar fi... Nu găsesc nimic rău în asta și nu înțeleg de ce trebuie să fugi de mine. Bine, dar... Eu sunt maritată. Dumneata, ești însurat Avem fiecare viața noastră Nu vorbi de căsnicia dumneitale De ce? Fiindcă mă revoltă ideea că dumneata O femeie inteligentă, evoluată Ai putut să te căsătorești cu acest serghiu Eu nu minunat și te-aș ruga să-mi... Nici dumneata nu crezi în ceea ce spui Explică-mi și mie ce-ai găsit la trântorul ăsta La acest fecior de ban gata Care nici măcar n-are bani Taci! Nu vorbi despre asta Iartă-mă În definitiv Ți e soț și e firesc să laperi. aperi Însă eu, eu sufăr pentru dumneata Te-am iubit Și aș fi vrut să te știu fericit Mai iubit? iubit? E adevărat? Ești sigur? Da Și te iubesc încă Nu-ți cer decât un singur lucru Să nu pleci Poate... Poate că totuși ar fi mai bine Acum nu se mai poate Sofia! Sofia! Sofia! Sofia? La cu cine ești? A, cu Platonov! Gata, Sofia, am opținut bani Am dat dispoziții Închipuiesc că mama nu mi-a făcut nicio obiecție, dragă mea Știi, Serghei Între timp m-am gândit și am ajuns la concluzia că e mai bine să nu mai plecăm Cum? Ei poftim Asta le întrece pe toate De ce? E atât de bine aici Și e atât de obositor să călătorești bagaje, trenuri dragă Parcă zicei că... Serios? Mai gândește-te, mai cere și părerea altora Platonov, Platonov, explică și dumneata că e păcat să nu plecăm <cum> acum Mi-e greu, Serghii, eu nu cunosc Parisul. Da, mama va spune că suntem neserioși Iar ceilalți vor râde de noi Unde mai pui că m-am împrumutat degeaba? Nu mai plec, Serghei. Bine, bine, Sofie. Doar nu o să te duc la Paris cu deasina. Da, eu vin o să contramandăm plecarea. În consecvența femeilor, domnilor. Ah, iată și cum lățelul. Ce faci miș aici? Hametizezi? A fi sau a nu fi? aceasta e disperarea. Gazdele noastre sunt de dreptul inconștiente. După ce că trăiesc din datorii, că stau busabilui, dar mă asupra capului, le măi de soareuri. Eh? Sigur, s-au învățat cu petrecerile capitale. De între noi fie vorba de Serghei, nu mă mire, pentru că eu o hahaler. Dar nepăsarea Anei Petrovna mă umple de o Și de admirație, de zău. Eu n-aș putea să fiu atât de calm. Dacă însă e adevărat ce se șoptește că Porfir Semionoviciar vișar de gând să ceară mână, atunci se schimbă lucrurile. Înseamnă că e salvat. Dar cu tine cei. De ce nu spui nimic? Nu știu, colea. Sunt obosit, sunt plictisit. Toată seara am vorbit, am făcut teorii, speculații. Dacă te-aș întreba care este scopul vieții noastre, ai ști să mi răspunzi? Mm, să mi și să nu te mai frământa, atâta tot nu o să găsim noi răspuns Dacă există, vreo... Eu... Cum să-ți explic? Undeva, într-un ungher al sufletului meu, există, latent, părerea de rău pentru tot ce aș fi putut realiza în viață Pentru toate acele lucruri bune și utile pe care nu le voi mai putea face probabil niciodată Asta se cheamă pe semne avea... Sentimentul ratării a, ce, Tu, un ratat? De unde și până unde? Aș fi putut să fiu un bun chimist Un mare neurolog Un scritor de talent Și când colo destinul stupid și grotesc A făcut din mine un mic învățător de țară N-ai veritat, mm? Un individ fiel cât de mărunt în ierarhia socială Poate evita ratarea dacă se realizează uh, ca om Da, da, sigur Dar... Poate că e și o chestiune de temperament Tu te adaptezi mai ușor hmm. Tu ești... Nu, da, da, da, da, un egoist, un epicurian <laughs> Un hedonist, un sibarit. <laughs> pe, pe scurt, cură. un monstru Care trăiește numai pentru el Știu, știu dinainte tot ce ai să-mi spui Dar cum nici ție și nici nu Este în putere să ne schimbăm firea La ce bun să mai filozofăm și că pe noapte ca asta? <laughs> spune te rog, ce se petrece cu Ana Petrovna? Râde într-un fel ciudat, parcă ar fi îndrăgostită De cine, de cine ar putea să fie îndrăgostită aici? Nu te lua după râsul ei Face parte din acele femei puține la număr Care râd ca să nu plângă Îi se citește asta în ochi Și cred că dacă ar avea curajul De mult și-ar fi tras un glon de-a Ah, A, eroare, domn. Femeile se feresc de armele de foc O traba rămâne în mijlocul lor preferat De a se grăbi spre lumea cealaltă Ți-o spun asta din experiență Din <laughs> profesională, bineînțeles Cred că ai dreptate Ele când trag, trag asupra altuia ha, e, ce chiar fi dacă merge să bem ceva? La ora asta un pahar de e Tot ce poate fi mai sănătos Se recomandă, chiar îți pot prescrie o rețetă Nu, nu, nu, mulțumesc, mulțumesc Rezervă-ți rețetele asta pentru alți pacienți da. Eu în seară mă tratez homeopatia ha <risos> dicendo dose infinitesimale ci <risos> stai Răgine Platonu Ana Petrovna De ce ai plecat din salon? Simțeam nevoie de puțină liniște Ana Petrovna Și apoi atât de frumoasă noaptea Da Și ce aproape sunt stelele Uite-le cum clipesc Da Parcă a fost ceva Auzi? Privighetoare E ora la care începe să cânte de ce dași, Platonov? Spune -și, și dumneata ceva. Ce să spun? <laughs> Știu eu. Când vrei, poți fi atât de drăguț. De fermecător cu tot aerul de Țeapăn, care te prinde de altfel destul de bine. Am impresia că astă seară țin la dumneata mai mult ca de obicei. Iar dumneata, în seara asta, ești mai frumoasă ca niciodată. Serios? Găsești că sunt frumoase? Noi doi suntem foarte prieteni, nu-i așa, Mișa? Știi totul sau aproape totul despre mine? Iar eu știu totul sau aproape totul despre dumneata? Mi-ar fi foarte, foarte greu dacă ar trebui să renunț vreodată la prietenia aceasta M-am deprins cu gândul că există puțin și pentru mine Puțin? Ce-ai face dacă ai ști că există ceva mai mult? Ana Petrovna. Vreau să spun... Dacă ai afla că ocupi în viața mea un loc mult mai însemnat decât îți închipui, te-ai gândit vreodată că de la prietenie la dragoste nu e decât un pas? M-am gândit, Ana Petrovna, și mi-am văgăduit că pasul acesta noi doi nu o să-l facem niciodată. Deci, te-ai gândit Dar nu ai dat înțelege De ce? Era o ispita nespus de dulce Față de care mă simțeam mai tare Luptând de unul singur Și-ai învins-o? Nu, o de tot În clipa asta de pildă <laughs> Dar să mergem mai bine să dansăm a, Nu, dumneata nu știe să dansezi Vino să stăm pe banca asta și să vorbim despre noi Începe dumneata Nu, începe dumneata Oh, Doamne <laughs> Suntem ca niște copii Dumneata râzi când îți vine să plângi Nu mai rede Sunt singură, Mișa Sunt îngrozitor de singură Și am nevoie de tine Ana Petrovna Așa este M-am obișnuit să te văd, să stăm de vorbă Să-ți împărtășesc gândurile mele, grijile mele De aceea și organizez toate aceste petreceri Ca să poți veni mai des fără... Fără să se supere nimeni și fără să ațâțăm gurile rele Ana Petrovna, și eu am nevoie de dumneata Ești atât de inteligentă, de bună, de înțelegătoare Încât în preașma dumitare parcă sunt alt om Mă simt liniștit, împăcat și... Aproape fericit Aproape? Da Fiindcă ne despart prea multe lucruri Și apoi gândește-te că eu nu pot să-ți ofer nimic Nimic oh. Iar dumneavoastră trebuie să-ți refaci viața Să te căsătorești Îți deci, spun asta fiindcă mi-ești dragă și îți port de grijă Am auzit că Porfir Simeonovici vrea să-ți ceară mâna Mi-a cerut-o Da? Și am refuzat-o De ce? Pentru că ar fi necinstit din partea mea să mă marit cu un bărbat când plâng în inima mea pentru altul. Ai făcut asta pentru mine. nu, nu trebuie, nu merit. Mișa. Nu, nu, Ana Petrovna, nu. pentru numele lui Dumnezeu, să ne oprim când mai e timp. Și eu te iubesc cu disperare, la nebunie. Sunt în stare să-mi dau viața pentru Dumnezeu. Nu vreau să ne lăsăm târzi de acest vârteș Care ne-ar duce cine știe unde Sunt însurat Și te respect prea mult Ca să accept o situație umilitoare pentru dumneata Înțelege că n-avem nicio ieșire Te rog Te rog să uităm această discuție Să fim prieteni ca și până acum Ai dreptate Ai dreptate Acum însă te rog, lasă-mă singură. <Gülüyor> Că ai venit Mi-era frică să nu întârzi iar Frică? De ce să-ți fie frică, așa. De ce nu te-ai culcat? Știi bine că nu poți să dorm când nu ești aici Te aștept Te aștept fără să vreau Copilul, ce face? Doarme Hai, vină să stăm puțin Mi-a fost așa de urât fără tine Hai, povestește cum a fost la Ana Petrovna Au fost cam aceiași oameni Și să a vorbit cam despre același lucruri Plictiseală ca de obicei Atunci de ce te duci? De ce pierzi timpul? Știu și eu Așa Ce altceva ai vrea să fac? Era și Sofia? Bineînțeles A întrebat de tine Îți trimite complimente Dar Ana Petrovna Și ea a întrebat de tine Și îți trimite complimente Nu s-a mirat nimeni Că n-am venit Ba da Toți le-am spus Că nu ai avut cu cine Să lași copilul <laughs> <laughs> ah. Ce aer curat Și ce bună e liniștea asta A căzut o stea Ți-ai pus ceva în gând? Nu Nai ai nicio dorință? Mai multe Și mi-e greu să aleg Dar tu? Eu n-am decât una singura Să fim întotdeauna fericiți împreună Dar oare suntem într-adevăr fericiți? De vreme ce ne iubim Ne iubim ne iubim, însă... În primul rând, ești, ești sigură că mă iubești? Ce întrebare! Cum aș putea să nu te iubesc? A, știu, știu, știu, dar ești sigură că mă iubești pe mine Nu iubești cumva un om care nu există? Eu te iubesc pe tine, Mișa Dar atunci să spunem de ce? Pentru care însușirea anume? De ce te iubesc? Zou, Mișa, ce ciudat ești astăzi Eu te iubesc pentru că ești soțul meu deci, numai pentru că sunt soțul tău Nu înțeleg Nu înțelegi <laughs> E, Sashenca, sa Ce s-ar întâmpla dacă ai înțelege Și dacă mai vedea într-adevăr așa cum sunt Mai mai iubit oare Ai mai fi tu fericită dacă în căpșorul tău nevinovat Ți-ai da seama că nu merit dragostea oh, ta Mișa, mișa, spui prostii <laughs> Dacă mă gândesc bine, tu nici n-ar trebui să fii o femeie. Ar trebui să fii o gâză. Cu căpșorul tău frumos și prostuț, ai fi fost regina gâzelor. Da. Atunci de ce mai ai luat dacă sunt chiar așa de proastă? De ce nu te-ai însurat cu una dintre cuconițele acelea savante și fandosite care se țin de capul tău, cu care îți pierzi timpul în discuții fără rost, în timp ce eu stau aici și te aștept singură cu copilul? Uite, te la ea că s-a supărat. Ne pomenit! Tu știi să te și superi? Asta e ceva nou! Să tea Dumnezeu să nu descoper niciodată cât de mult știu să mă supă. Să -șinca. Noapte bună Să șencă. Să -șinca. <fixi> Platonov. Ana Petrovna. Dumneata. Ce faci frumoasă, Amazonă, singură în întuneric? În întuneric? Nu vezi ce lună e? Cine poate dormi pe o noapte ca asta? M-am îmbrăcat, am luat calul și am galopat până aici. Simțeam nevoia să te văd. Fără 20 de perechi de ochi scoditori în jurul nostru Și eu simțeam nevoia să stau de vorbă cu cineva care să mă înțeleagă Hai să facem câțiva pași pe șosea Din seara aceea N-am mai rămas singur nici o clipă Nici ah. deci nu ți închipui cum mă exasperează toate aceste petreceri La care abia schimbăm câteva vorbe indiferente Platonov Simt că în ultima vreme mă ocolești de ce? Ți-am spus de ce. Nu vreau să-ți fac rău. Dar dacă vă o rău, îmi faci bine. Mm, te respect prea mult. Eu vreau să mă iubești. Am nevoie de tine. Când nu te văd, parcă nici nu trăiesc. Simt nevoia să te am împreaș, mă să te auzi. Ana Petrovna! Uite, până și glasul tău îl simt vibrând în toată ființa mea. Aș vrea să-mi pot pune capul pe pieptul tău Să mă odihnesc și să uit de tot acest spuciu. Care înțelege că eu nu mi-aparțin Și nici nu sunt omul care se dă unei femei liniște. Cu orice preț, orice s-ar întâmpla Hai să trăim această dragoste până la capăt În ultima oară îți vorbesc ca un om cinstit pleacă Ți-o cer fiindcă te iubesc pleacă Nu, e peste puterile mele știu, o femeie cu demnitate n-ar trebui să vorbească astfel Dar ce înseamnă demnitatea, orgoriul în fața iubirii? Și apoi suntem prieteni, de ce să-ți ascundă adevărul? Tu știi ce pustie este viața mea, cât sunt de singură Iar anii trec, trec și eu nu am nimic, nu te am decât pe tine Pe care nu te Are pe drum. Vine cineva pe drum Chitrelețchi, uman... nu trebuie să ne vadă Să ne ascundem după stocul acela de fânt Mereu să vea Derește-n de de de Dorindu-și moartea În veci Să nu mai moară În veci Să nu mai moară Așa s a, -a -ca. O -o -o -o. Tu erai, Colea. Mm. ce cu tine? De ce faci atâta fărăboia? Ai să trezești tot satul. Mm. Dar cu tine ce tu? De ce nu dormi, Mișa, bine nu? Mișa, bineînțeles, nu e acasă. Umblă teleleu. De ba, deloc. Mm. E pe aici. uite chitară pe bancă. Mm. O, te minge hal ești. Mm. Criță. Sunt criță! Sașa însurioară, lăsă-mă să dorm la voi, că nu mai găsesc drumul. Se învârte totul cu mine, groaznic. Văd totul dublu. Uite, stau și mă uit la tine și văd două sașe. Noroc că nu sunt însurat, că aș avea impresia că sunt pigam. Bigam, <laughs> Bun lucru, pigamia. Te cerți cu una, te duci la cealaltă și invers. Of, of, culea. Abia te ții pe picioare, mm -hmm. într-o dată în casă mm. Ah, era să uit A trecut soția lui Bugrof pe aici și a întrebat de tine E răul lui bărbată sau <laughs> N-ai ia de burtos că la pungă grosul! <laughs> Dar dacă eu fi într-adevăr rău Ei, Uite, și mie mi-e rău Și uite că nu trimit după mine <laughs> Oh, ce nu mă dore capul să nu te mai faci vreodată fericită ca pe mine. Și nici o femeie nu te va mai iubi cum te iubesc eu, Ana. Ana, cât de frumoasă ești în lumina lunii. Bucuria mea Minunea mea Mă iubești, Mișa Acum știu că mă iubești Dragostea mea Îți mulțumesc Îți mulțumesc pentru tot Dar fericirea noastră e atât de subredă Și, și mi-e atât de frică să nu plângi într-o zi De ce vezi totul în culori atât de sumbre Pentru că o poveste ca noastră nu se termină cu bine decât în romane Iar la gândul minciunilor În care ne vom cuvunda de acum înainte Ca într-o mlaștină Mișa! Mișa, unde ești? O, doamne, Sasha, Hai dreptate Eu plec, îndată ce poți vin o să mă vezi, am să te aștept Să te conduc? Nu, Carul e acolo, plipănei de un copac Mișa, Mișa, cu cine stai de vorbă? Ana Petrovna, bună seara Nici nu te-am recunoscut Bună seara, Sasha Ești în costum de călărie Ce plăcut trebuie să fie să te plimbi pe o asemenea noapte dar intrați în casă să vă fac un ceai Pun samovarul ah, și... Nu, nu, mulțumesc, nu, intru Am un trecut numai Mă duc acasă Noapte bună Noapte bună Noapte, noapte bună. bună Mișa Mișa, dute te rog, în casă Că nu știu ce să fac cu cola. E rău Se vede că a băut prea mult Halal medic În loc să-și îngrijească pacienții Se ține de chefuri Colea Coleg, Coleg, Coleg, ce faci aici? Găsești că este de-a dreptul imoral să stai și să zaci de prea multă băutură În timp ce un om are nevoie de ajutorul tău Bucurovul nu e om, e negustor. e câmătat Și dacă mare? Dacă are, fie ei țărâna ușoară Iar dacă nu, înseamnă că mi-ai stricat omul de pomană Nu, nu mă duc, nu mi-e să te duci pe să te fi duci, fi... nu ți-e rușine pentru ce te-ai mai făcut medic? Pentru ce mai trăiești? Despre asta o să discutăm altă dată, când o să fiu dispus să-ți ascult predicele. Acum, am că vreau să dorm. În picioare. Trebuie și Și masa de dată. Te-a un pacient. Nu ai absolut niciun drept moral să te interpui între mine și bolnavii ah, Da-mi așa de lehamite să te aud vorbind decât poftim mă duc. Asta numai ca să scap de gura ta. Da, da, da, da, ar fi bine să încep nația aplicație însuți aceste nobile principii cu care îmi împuie urechile. Știi tu ce vreau să spun? Da, da, știi tu? Nu știu. Zau. crezi că eu nu văd cum te porți cu Sasha? Că te din partea ta Asta până într-o zi A -a, Așa că nu mai am dat Lecții de etică <gângânt> Secătura Ești singur, Mișa? Da, da, s-așa. L-ai convins totuși pe colea să se ducă? Da, l-am convins Atunci vin o să te culci E târziu Nu, nu s-așa. E să mă plimb puțin, mă doare cap, am nevoie de aer. Eu am mâncat toată ziua, mi-e somn. Culcă-te și dormi, fetița mea dragă. Și nu fi supărată pe mine. Nu, Mișa, nu sunt. Eu te iubesc. Noapte bună. Nu mă mai iubi, așa. nu mă mai iubi, așa. Nu merit, n-ai înțeles încă... cine e? Eu, Katia Ah, Katia Ce cauți aici? Bună seara, Cunașule La dumneavoastră veneam La mine? Pentru ce? M-a trimis Conița Cine? Ana Petrovna? Nu, Sofia Igorovna Mi-a dat o scrisoare pentru dumneavoastră O scrisoare? Și de ce acum noaptea? Nu știu Mi-a spus Dă-i-o în mână, dar să nu te vadă nimeni Bine, bine, mulțumesc, mulțumesc Seara bună, Cunașul Noapte bună, noapte bună Ceofia vând Sofia să-mi scrie: Mi-a cerut să nu plec și te-am ascultat. Acum eu sunt aceea care cer să plecăm împreună. Nu mai suport această situație echivocă. Vreau să începem o viață nouă. Vine imediat, te aștept în pavilionul de vânătoare. Ata, Sofia. Dumnezeu. Asta mai lipse Simt că nebunesc Dacă aș putea să plec Să uit Sofia îmi propune o viață nouă E poate unica soluție Unica șansă de a mai salva ceva Din Platonov cel de odinioară Din Platonov cel tânăr îndrăzneț Și curat trebuie să vorbesc cu ea Dar Sasa Nu pot să plec așa Trebuie să las câteva rânduri Mi-e mult are să mai plângă. Eh, are să-i trec are să uite Pentru ea poate că e mai bine Sasa încă Nu mă mai aștept eu țin la tine, dar acasă nu mă mai întorc. Vreau să iau viața de la capăt. Iartă-mă, Dumnezeu să te aibă în pază. Unde să-i o las? Aici, pe pragă, are să o găsesc în mie dimineața. Ești? Mi s-a părut că aud portița. De unde o fi blând acum întoi toion nopții? Ce e asta? O scrisoare. Să jenga, nu mă mai aștepta. Ce? Eu eu acasă nu mă mai întorc. Mișa. Mișa ce ai făcut? Guinei le s-a tu-mi s Aștept de o săptămână cu bagajele făcute și tu stai încuiată aici la tine acasă. Poți să-mi spui și mie de ce? Nu știu. Nu știi? Ba da. Am vrut să reflectez dacă e bine sau nu ceea ce facem. <fie> și la ce concluzie ai ajuns? Că nu e bine, că e chiar foarte rău. Fă-mi plăcerea, te rău, și lasă chitara. Bine, bine, o las. Dar de ce nu te-ai gândit la asta înainte, când îmi cerei să rămân? Mă mărturisesc. Nu-mi dădusem mai exact Dar a doua zi După noaptea petrecută cu tine Când m-am întors aici Și am găsit casa postie Fără Sașa, Fără copil Mi s-a părut Croaznic De atunci parcă sunt bolnav Mișa lasă mă -mi Te urăsc Mișa, ai băut, nu-ți dai seama ce spui nu-ți dai seama ce spun Nu poți să înțelege Uneori mi se întâmplă să urăsc tot ceea ce mi-amintește de trecut De zilele fericite când eram tânăr și curat, cu capul plin de vise Totul e atât de simplu când ești tânăr Sofia, Sofia, numele tău este înțelepciune De ce nu vrei să înțelegi că nu este chiar atât de ușor? Nimic nu e ușor în viață, dragul meu, dar trebuie să știi ce vrei Trebuie să ai curajul să tai în carne vie. Uite, eu am avut acest curaj, i-am spus lui Serghei. I-ai spus? Nu te cred, ce i-ai spus? Totul, cum nu mai pot trăi cu el, că te iubesc pe tine și că plecăm împreună. Ești nepună. Și ce-a făcut? Mai întâi m-a privit încremenit așa cum mă privești și tu în clipa asta. Pe urmă s-a îngălbenit, a început să tremure, să plângă, s-a în genunchi în fața mea. A fost de-a dreptul dezgustător. Nefericitul. Odată și odată trebuia să afle Doar nu era să ascundă adevărul toată viața Și ce ai să te faci în ziua când o să ne despărțim? Mișa Nu vorbi așa Noi nu o să ne despărțim niciodată Noi ne iubim Dacă mă părăsești, să știi că n-am să pot îndura, am să mor Mă întreb care din noi doi va pleca primul Poate tu Poate eu De ce mă chinuiești? De ce îmi spui toate astea acum? Sofie Sofia nu plânge. Ah, Doamne, de ce mai trăiesc? Fac numai rău în jurul meu. Parcă sunt blestemat. Nu ești tu vinovat, Mișa. Atunci cine? Cine? E viața care ne pune în asemenea situații. adevărat. Noi suntem vinovați pentru că suntem slabi, păcătoși. Crezi că nu mă cunosc. Sunt un om fără voință, fără simțul răspunderii. Dar trebuie să te schimbi, Mișa Nu sunt în stare Nu există nenorocire mai mare decât să fii lipsit de stimă în proprii tăi ochi Mișa, te pune greși pe nedrept Eu te stimez și te cunosc de mult Pe atunci scriam poezii Eram alt Eu te iubesc pe tine cel de astăzi Hai, vino să începem o viață nouă O viață nouă? Mai e cu putință așa ceva? Este, sigur că este, mai să vrei O viață nouă Totul de la capăt Alte locuri Altă muncă, altă, altă dragoste Eu însumi să fiu altul Ai dreptate, trebuie să încerc Trebuie să plec de aici, să plec Atunci ne-am înțeles? Da Când plecăm? Când vrei tu? Mâine, mama ne așteaptă, am scris Vom locui de la ea Dragul meu ai încredere în mine. Te voi ajuta să devii cel care te visai. Voi fi tovarășa de viață care ți trebuie ție. Încearcă și nare are să-ți pare rău. Te aștept mâine la zece. Bine. Jur că ai să vii. Jur. De mâine, un sânge nou va curge în vinele tale. Ia-ți rămas bun de la Platonov cel slab și nehotărât. Ai spus la zece sau la unsprezece? La zece. Iubes. Să nu întârzi. O viață. O viață nouă. Ar trebui să mai duc lucrurile. Eh. I have nu te uiți la mine? Pentru că mi-e rușine, Ana Petrovna. Pahare, sticle goale. Dar cum nu e pentru prima oară că te văd bând, presupun că nu de asta ți-e rușine, ci de faptul că de o săptămână întreagă nu mi-ai mai dat niciun semn de viață. Puteai măcar să-mi răspunzi la scrisori? Ce s-a întâmplat, Mișa? Nu mă întreba, nu pot să-ți spun. Mie nu-mi Și mie îmi place să beau. Nu e nimic rău în asta dacă o faci cu măsură. Hai, spune, de ce n-ai venit? Ana Petrovna, te rog din tot sufletul, nu mă întreba nimic. Totuși am dreptul să știu, îmi datorez o explicație. Am, am fost bolnav. De ce minți? Fiindcă mi este peste putin să-ți explic ce s-a petrecut. Tot ce-ți pot spune este că nu merit nici prietenia, nici încrederea dumitale. Bine, Mișa, nu insist. Pe toate că nu văd ce fapt atât de gravă ai fi putut să vârși în acest colț pierdut de țară. Ai făcut pe don Joanul cu vreo fetișcană din sat? Sunt accidente cărora nu-mi merită să le acorzi atâta importanță. Totuși, dacă asta este ce ar fi de împiedicat, asta sau altceva... Ai făcut bine că n-ai venit. Nu mai bea, atâta te rog. E disgustător. Și nici nu stă bine. Uite cum arăți. Ai ochii și ești tras la față. Mai nu vreau să te vad în halul ăsta. Adevărul e că în noaptea aceea, când am văzut-o pe Sașa apărând în drum. Am simțit că se cufundă pământul cu mine Pe urmă am ajuns acasă și am început să te aștept și să mă gândesc Și cu cât mă gândeam mai mult, cu atât mi se părea mai vinovată povestea noastră Apoi a doua zi am aflat că Sasha a plecat de acasă cu copilul Dar eu nu sunt vinovată de plecarea ei, nu-i așa? Sasha nu știe nimic de mine și totuși am remușcări De ce a plecat Sasha? Mișa, tu mi-a ceva Ți-am spus că nu merit încrederea dumitale Nu spune asta Ar fi prea trist să-mi dau seama că m-am înșelat Dar dacă nu vrei să-mi spui ce s-a întâmplat, nu-mi spune Asta Sasha are să se întoarcă Trebuie să se întoarcă. nu se poate să vă despărțiți. Aveți un copil. O să vă împăcați și totul are să fie iarăși ca în trecut. Iar noi doi vom uita că a existat într-o noapte cu lună o oră unică în viața mea în care vom fi fost ceva mai mult decât doi buni prieteni. Eu, eu plec mâine de aici, Ana Petrovna Cum? Unde pleci? Plec pentru totdeauna Azi ne vedem pentru ultima oară uite l uită-l pe nebunul Pe nefericitul Platonov Te-ai hotărât? Fără să-mi spui o vorbă Nimic pleacă. E mai bine așa. N-am să te uit niciodată. Ziua mea bună. Că ești de inconștient și de crud, mișam. Lasă mâna și hai să mergem. Fie că bei, fie că nu bei, tot mori până la urmă. Așa că mai bine bei, nu? Oh, Doamne. Oare de ce mai trăiesc pe lumea asta? Cine are nevoie de mine? Ce fac eu cu viața mea? Ar trebui să mor. Toți cei ca mine ar trebui să dispar. Ce rost am? E groasnic să fiu o femeie inteligentă și liberă și să n-ai nimic de făcut. Cu alte cuvinte, să fii inutilă. Dar orice aș încerca să mai fac de acum înainte. Trebuie să-mi iau adio de la gândul fericirii. Eu n-am știut ce înseamnă fericirea. Și de bună seamă. Nici nu există. Mai spus ceva? Nu. Nu. Nimic. Suntem la fel de nefericiți amândoi Dacă cel puțin Aș fi avut copii Aș fi vrut atât de mult Să am unul Al meu Rămâi aici, Mișa Nu pleca Dacă ai să pleci Ce are să se întâmple cu mine? De ce taci, Mișa? Spune ceva Ai să rămâi, nu? Tu nu poți să pleci pentru că tu ții la mine Cine nu ține la dumneata Ana Petrovna? De ce n-ai venit în noaptea ceia? Pentru numele lui Dumnezeu nu mă mai chinui Dacă mă mai întrebi o singură dată Spun totul și după aceea mă omor De altfel când ai să afli N-ai să mai vrei să mă vezi niciodată Atunci Eu mă duc Mișa Îți doresc nu mai bine Nu, nu Mai stai o clipă Tu nu știi Hai să știi Niciodată Cât te-am iubit <tri> Adio, Misha Să termine toate astea. Sunt obosit. Dacă aș putea să dorm puțin, hai să uit. Să uit. Nu, nu m-am întors Am trecut doar să-mi iau niște lucruri Te credeam plecat Copilul ce face? E bolnav Are fierbințeală mare Frate, tu ce spune că doar e medic? Nu știe nici el singur mi așa de frică, Mișa <laughs> Nu fi îngrijorată să așa Ție și băiețelului nostru Nu vi se poate întâmpla nimic rău Voi sunteți nevinovați ca îngerii Îngrijește-l fă sănătos și hai să vezi că totul are să fie bine Dar hai să vezi Vom fi din nou fericiți împreună Hai, săși încă liniștește-te Știi bine că te iubesc Că în fond numai pe tine te iubesc cu adevărat Tu ești nevasta mea, familia mea Vrei, vrei să spui că aventura ta s-a terminat? Aventura Ce urât vorbești Oricum Sofia nu, nu poate fi o rivală pentru tine. Ce-ai spus? Sofia? Prin urmare, ești încurcat și cu Sofia. Nu numai cu Ana Petrovna. Am crezut că știi. Și cu o văduvă era urât. Dar cu o femeie căsătorită și încă de curând cu nevasta prietenului tău. Ce să fac, Sașa? Ce să fac? Dar tu ce ești? Om în toată firea sau o păpușă de cârpă umplută cu tărâțe? Mișa, Mișa. Rău ai mai ajuns. De dimineață până seara nu faci decât să minți. Pe toți minții în jurul tău. Te uiți în ochii omului și-i minți. Zâmbești și-i Cum de nu -ți este silă de tine, mija? Aceți vor fi folosit cărțile dacă nici măcar acest lucru așa de simplu n-au știut să te învețe. Să-ți adevărul. Ce bun toată deșteptăciunea ta dacă nu te-a ajutat să fii om prea aspru judeci. Nu, De judecat. O să te judece, Dumnezeu. Eu îți spun doar ceea ce gândesc ce simt. Îmi pare tare rogă de amia. Așa. iubit mat fie ceasul în care te-am luat de pe pământ. vorbi așa. Eu n-am vrut. N-ai vrut. La ce mai ajută acum regretele tale? E prea târziu. Ai distrus familia noastră. Sasha. Sașa, dacă ai putea să ai răbdare... Răbdare? Câtă răbdare? Până când răbdare? Până, până când am să mă întorc. Și-mi spui asta așa, în față, fără pic de rușine. Dar ce sunt eu? Nevasta ta sau o cămașă de schimb? Ți-i dacă te iubesc, am să rapt să mă calci în picioare. Oh, este o limită a umilinței peste care nimeni n-are voie să treacă Să așa, dar... Nu, s-ai sprăvit Acum, chiar dacă te-ai întoarce în clipa asta la mine Chiar dacă mi-ai jura Tot e Fiind Fiindcă mi-am pierdut încrederea în tine, Mișa Și fără încredere nu se poate merge alături în viață Decât să fim doi străini sub același acoperiș mai bine despărțiți. Răm cu bine, Mija. Nu nu plecați așa. Pe, pe mine n-ai să nu pleca. Vezi. Să te ierte Dumnezeu. Așa cum te-am iertat și eu. Doamne, Doamne, am pierdut totul. Sasha. Sasha, încă. Sasha. Sasha, Sasha, Sasha. Nu înțeleg ce s-a putut întâmpla Ai întrebat, l-ai căutat în toate părțile, Catia. Sigur că da, Coniță Dar degeaba, parcă ar fi intrat în pământ Pe la doctorul Treleschi fost? Am fost, cum să nu Zice că nu l-a văzut de 10 zile Dar că nici nu vrea să mai știe de el să nu fi pățit ceva, păcatele mele Atunci, Katia Mai bine întoarce te în și fă tot ce poți ca să dai de el spune că îl aștept să vină îndată Aici? Aici, Katia Bine, Coniță, cum vreți dumneavoastră De ce n-a venit? De ce nu vine? Ieri îmi jurase Ieri jurase. Aici erai? Da, Serghei Ai ceva să-mi spui? Ești totuși hotărâtă să pleci? Da Când? Azi Cu... cu el? Da, da. Ar trebui să te mai gândești, Sofie Într-o are să-ți pare rău că ai dat cu piciorul în căsnicia noastră Altceva mai e să-mi spui? Da Da, seară am fost brutal, grosolan Te-am jignit te rog să mă ierti Te iert Așteaptă, nu ți-am spus tot Ce-i mai putea să-mi spui? Sofie, rămâi cu mine Să uităm ce-a fost eu, eu am și uitat, Sofie O să te iubesc ca și înainte Rămâi, te rog. Dragul meu, ce rost are Nu pleca, nu pleca Nu înțelegi, nu înțelegi că nu pot trăi fără tine La gândul că n-ai să mai fie aici Parcă se întunecă totul tu nu știi cât de mult te iubesc, Sofie. Te implor, rămâi. El n-are să te facă fericită. El are să te iubească niciodată cum te iubesc eu. El se iubește doar pe sine. Hai, întoarce-te la soțul tău. Să fim iarăși fericiți împreună. În fața lui Dumnezeu sunt soția lui și toate insistențele tale sunt zatarnice. În fața lui Dumnezeu soția lui este Sasha. Tu nu poți fi decât cel multibovnic al lui. Aceasta a ajuns Una dintre ibovnicile acestui don Joan de provincie Acestui muieratic fără scrupule Ești gelos pe el pentru că ți este superior Păi ce îmi faci ceea ce-mi faci, mă mai și umilești? Abuzezi de bunătatea mea, sofe Igorovna De aceea și vreau să plec Ca să nu mai uzezi sau să abuzesc de nimic ce al dumii Serghei Pavlovici N-ai să pleci, nu, nu te las Aștăm drumul, nu te poți suferi Ai ah. aflat tu Lasă-mi fi necașit. O să ne obișnuim. O să trăim și fără ea. Mi-are să-mi vină mai greu. nu e chiar așa de simplu la vârsta mea să încep să muncești. Deși, într-un sens, e mai bine. Atunci ești tânăr, ești capabil. Ai tot viitorul în față. Dumnezeu de cine vorbești, mamă? Cum de cine? De moșia noastră. Azi dimineața a avut loc <laughs> Nu te înțeleg, Serghei. Eu am crezut că vorbești de Sofia, mama. De Sofia? Mă, nu, vorbeam de moșie. S-a isprăvit. Am pierdut-o. Va trebui să plecăm de aici. A, da. Drept să spun, mi-e indiferent. Ți-e indiferent? Atunci de ce ești amărut? Sofia și cu mine ne despărțim. Ce scopilăriile astea? Abia v-ați căsătorit. Am văzut că sunteți iertați, dar n-am vrut să mă amestec. Să-ți dau un sfat, Sergei. Oricât de aprige, de înverșunate vor fi discuțiile Să nu rostiți niciodată cuvântul de spărțire Nu e bine Dar ea mă lasă, mamă Ea vrea să plece Cum așa? Nu mă mai iubește O ți-am spus până acum Fiindcă am tot sperat am... Dar nu mai e nimic de făcut Mă urește. Mă înșeală Te înșeală? <laughs> Cu cine ar putea să te înșele aici Pe meleagurile astea? Cu Platonov Cu Platonov? Imposibil Chiar ea mi-a mărturisit De altfel urmează să plecem împreună. Deci asta era Acum înțeleg Da, da Acum înțeleg Mă duc la mine Ar trebui să începem să ne strângem lucrurile, mama Ar trebui, Serghei Aici Dar ce e cu nu, nu știu. Am umblat peste că Sunt înghețat. De-ați dimineață umblu într-una Pe ploaia asta Uite ce hal ești Mă doare groaznic capul Mă ia cu fric Mă mai țin de picioare Stai jos îl mulțumesc N-ar fi trebuit să vin Dar am fost sigur că n-ai să mă alunge Mișa E adevărat ce am auzit? Da Te-ai jucat Și ai stricat Sofiei viața Și pe-a ta ai stricat-o Și pe-a Și pe-a mea De ce? Nu mă întreba Tot ce știu e că Niciodată n-am dorit nimănui Nici a mia parte Din ceea ce sufăr eu acum Misha, Mișa. Păcat de tine, Mișa. Ar mai ales Păcat de mine <sus> Fiindcă dacă aș fi știut la timp Dacă te arătai așa cum ești Nu te iubeam Și poate că viața mea Ar fi luat o altă întorsătură Așa S-a dus totul pe apa sâmbetii da, Dar n-am vrut toate astea, Ana Petrovna Crede-mă N-am vrut Nu mi-am dat seama Parcă e un blestem pe capul meu Ce caut aici nemernicul ăsta? Mama, de ce l-ai primit? De cum își permite să ne mai calce pragul? Nu-i ajunge către un ne-a făcut? Eu am venit la voi ca la prieteni Am crezut că o să mă înțelegeți Poftim, să-l înțelegem, poftim nu mai poți. Simt că îmi capul. capul. Iertați-mă. Iertați-mă. Am distrus viața. Și pe-a mea am distrus-o. Dacă a ști ce rușine mi-e și ce silă de mine, mai bine aș muri. Mișa. Mișa, unde ai fost? De ce ai venit de acum? Lasă-l, Sofie. Nu vezi, volna. Mișa, dragul meu, ce cu tine? Nu plecăm, eu sunt gata. Sofia, iartă-mă, dar... Ce vrei să spui? S-a terminat. Nu mai plecăm. Nu mai plec nicăieri. Niciodată. Dar de ce? De ce? v am să-ți explici. De ce să-mi explici? Nu vreau să-mi explici. Nu înțelegi că nu mai putem da îndărăt? Sofia fie Mil, nu mă mai chinui Sunt destul de chinuiți așa Lasă-l, Sofie Știu eu de ce vrei să-l las Acum înțeleg de unde se trag toate Îl vrei pentru dumneata Sofia, îți interzic să vorbești așa cu mamă Tu nu mai ai ce să-mi interzici, nu mai e soțul meu Mișa, pentru Dumnezeu, trezește-te, vină cu mine Hai să plecăm, ce mai aștepti Nu mai aștept nimic Sunt obosit Vreau pace Dă-mi pace Ești un om fără voință, fără cuvânt Știu. Mi-au mai spus-o alți, Toți Toți mi-o spuneți Mi-o spun și eu Asta e nenorocirea mea Mișa, nu se poate Gândește-te ce o să mă fac N-am să pot îndura rușina asta Te rog, te rog fierbinte Hai să plecăm Nebunesc, Nebunesc. Mișa te rog Nu, asta e prea mult Nu în genunchi, ridică-te, Sofia Nu poți să te harul ăsta Serghei, ce stai? Ești soțul ei, fă ceva, ajută! Data, Gata, gata Sofie, destul Hai du-te în camera ta Hai, Sofie, liniștește-te, draga mea are să-ți treabă, Niciodată, auzi? Niciodată Lăsați-mă cu toți în pace Nu am nevoie de ajutorul vostru Vă urăsc. Vă singură, Serghei Tute după ea Respectele mele, Ana Petrovna. Ah, bună ziua, doctore. Vei poftim. La asta chiar că nu mă așteptam. Platonov aici. Ai noroc că ne aflăm în casă străină? Aș vrea te învăța, mi-o, minte. Cum puteți să te mai arăți în ochii oamenilor pe tot ce ai făcut? De ce taci? Nu cumva ești beat, mort. E bolnav. Poate crapă, că degeaba face un pământului. Sunt bolnav. Îndrăznesc să vorbești de boala ta. Când i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat, să aici! Hai să pe conștiință criminalului! De ce, ce, ce cu ea? Ce s-a întâmplat? Citește! Canalie, citește! E păcat să fie pomeniți. sinucigașii. Dar pe mine să mă pomeniți. N-am mai putut să-mi și de aceea mi-am pus capăt zilelor. Mm. Nu nu se poate. Citește. Citește mai departe. Doamne Dumnezeule. Cităște când ți spun: Mîș iubește-l pe băiețașul nostru așa cum l-am iubit eu. Dumnezeu să fie binecuvânteze pe toți. Rogăți-vă pentru sufletul meu. Și iertați-mă pe mine, păcătoasă. Unde? -i? Vreau să văd. Vreau să văd. Trebuia să fie brut asta înainte. Înainte când? Înainte să se otrăvească. Să De ce ai făcut asta? De ce mai pidesi date de crun? Sunt un nemernic, un mizerabil. Nu trebuia, Sasha. Nu trebuia! Ce am să mă fac fără tine? Ce ușor e să stai să te văicărești ca o babă după ce ai chinuit-o atât? Ai meritat să fii bătut cu biciul. Halal soț, halal tată. Puș la male ca tine n-ar trebui să aibă nevastă, copii A avea o familie te obligă să fii de două ori om Hai, de potolește-te n am murit Din fericire am trecut pai pe acasă în zor și am salvat-o În extremis Dar dacă nu treceam sau dacă întârziam Murea cu adevărat om, nici nu vreau să mai mă gândesc Cred că te-aș fi împușcat ca pe un câine Va să zic că n am murit? Ai fi vrut să moară? N-am murit, trăiește, și încă-mea. și încă... Dragul meu, tu i-ai redat viața, tu cu medicina ta. M mai încet, mai încet, că eu încă nu te-am iertat. Nu-i nimic, ai să mă ierți și Sașa are să mă ierte. Am să fiu cel mai bun soț, cel mai bun cum n din lume, ai să vezi, da, da, da ai să vezi. Sofie, Sofie, mama! Sofia, la Trigoverul! Nu, Sofie, <trui> lasă-mă să trăim! Sofia, al nebunir, ce vrei să faci? Să-l pedepsesc! Nașca, el nu merită să trăiască! Nu! No! <trui> De, De ce? ce? ai făcut, nenorocito? Platonov, Platonov! Doctor repede! Degeaba... Nu ne mai aude. Platonov... Platonov... Viața mea... Mișa, Mișa... Ce e de făcut, doctore? Ce ne rămâne de făcut? Să-l îngropăm pe cel mort Și să-i ajutăm pe cei vii să trăiască